Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Rovier. Mon dieu, que c'est lâche, que c'est quelle tragédie, quel tracat, mon dieu, que c'est vache, mon amoureux, est reparti là-bas. Hyvää suunnuntaita. Hyvää sunnuntaita. Nyt mun pitää heti mainostaa, että mä olen, mä olen tänään erityisen onnellinen. Mäkin. Mut ehkä eri syystä kuin minä. Voi olla. Mm, onnellinen siitä niin, että mä saan tänään tehdä ohjelmaa kolmen kauniin vuoden naisen kanssa. Eli nyt Anniina on myös täällä. Moi! <laughs> I'm back! niillä vielä taustatiedoksi, jotka nyt on Vastikään liittynyt sunnuntaipullan pullon kuutariin Natsku ja Anniina on aikanaan tämän sunnuntaipullan pullon Milloin me ens aloitettiin? No, me oli Puolitoista vuotta sitten. 2015. Okei. Kyllä se oli maaliskuussa. Joo, oli. joskus keväällä. oli kuitenkin oli, no. aika alkuperäinen. Mm, Tällainen on pullon historia. Että me Mä kirjoitan sitä jo. Ai Se keväällä No ei sitten tarvi mitään <laughs> sanoa siitä sen enempää kuin se jos on historiikki tulossa. Si niin, varmaan no. Mikael Gabrieliltäkin tulee elämäkärsää. No, mm, mm, kattokaa mm. sitten akateemisesta ja suomalaisesta kirjakaupasta löytyy sieltä. Mutta takaisin asiaan viikon polttavat aiheet, mitä teille on jäänyt mieleen. Onko jäänyt mitään? Mm. Ainakin dopingo. No kyllä. Musi, Onko meillä henkilökohtaista mielipidettä asiasta? Onko meidän joukossa hiitäjiä? No ei varsinkin hiittäjiä, mutta mä olen, mä olen erittäin, erittäin pettynyt. Siis, siis mä en, oikeastaan, en ole ihan kauhean syvälle mennyt tähän yksityiskohtiin, että mitä siellä nyt tapahtuu ja kuka sanoo mitä ja kenen, kenen, mistä nousi otsikot. Mutta heti, heti kun mä näen sen sanan doping, niin mua masentaa. Mä en halua, että urheilu menee doppaamiseen, mitä se nyt ilmeisesti on, lajista riippumatta. Myöskin äh, mä katsoin tuossa joku aika sitten sellaisen mun mielestä ihan mahtavasti rakennetun dokumenttisarjan Norjan tästä hiihtomaajoukkueesta. Ja mä, olen, myyty. mä olin ihan myyty, siis niinku, että mä <tos> tavallaan odotin, että mä pääsin katsomaan seuraava kerran hiihtoa ja sit mä olisin ollut siellä kannustamassa Norjaa, koska se oli jotenkin tehty, että ne oli tosi inhimillisiä siinä ja oli tosi, tosi niinku, Siinä käytiin, niinku, seurattiin aina jokaisessa jaksossa niinku, yhtä hiihtäjää ja sitten tavallaan niiden, Vähän semmoinen vaikeuksien kautta voitto on monella tarinalla, mutta myöskin siellä oli tosi sellaisia niin kuin, hienoja tarinoita niistä ihmisistä. No, Ni, niin nyt tuntuu vähän siltä, että nyt niitten niin se suurin kuningatar on sieltä nyt niin kuin, paljastunut ei, ei, no, ei vielä niin. huomita ketään. Norjahan on aika lailla hallinnut näitä, näitä kisoja monta vuotta, että tämä varmasti aiheuttaa tai herättää monissa myös mikä tämä sanaan nyt on, vahingon iloa, mm, mikä pitää. Toisaalta mun mielestä niin Norjan hiihtoliiton tapa nyt hoitaa tätä on mun mielestä sekin kyseenalaista, että onhan syyllinen tai, tai ei, että hän ei ole nyt osoitettu kilpailu, edes väliaikaiseen kilpailukietoon, mm -hmm. mikä on niissä tapana. Mutta, mutta joo, kuitenkin siis siellä on nyt jääty kiinni huulirasman käytöstä. Vitsi, <tos> <tos> miten pahalta se on, <tos> on. naisena tietysti miettiä, että, että et jos mun huuleni niin rohtuu, niin, niin, niin tota, pitääkö minun hakea jotain ihmeellistä huulirasvaa apteekista, että, että kun ihan lähikaupastakin saa ihan yhtä hyviä huulirasvoja. Mm -hmm. Mutta mihin sä selitit jotain tästä huulirasvasta? Että oliko siellä joku aine tai joku tällainen? Siis siellä on aine, joka on, on kieletyillä listoilla, joka luokitellaan dopingissa, ja se on ihan merkittynä siihen huulirasva. Mm -hmm. Mm. Tämä on tällainen apteekista haettu huulirasva. Okay. Joo, minä sitten jos että jos niin kun, iho palaa, että esimerkiksi jos huulet palaa auringonpaisteessa, niin tämä on semmoinen mm. erikoisjuttu, mitä käytetään, Joo. mutta mä en tiedä kuinka Mut paljon se se Elisabeth sen... Ardenin Eight niin. Power Cream on niin mahtavaa, eikä ole varoituskodioita. <laughs> <Ja>. Sitä, <laughs> käytettiin, sitä <laughs> ja. käytettiin sodan aikana palovammojen hoitoon. Ihan... Okay. Mutta norjalaiset eivät ole ehkä kuulleet tästä. Ja. Ei ehkä, se ei ole No, tämä, tätä varmaan, tästä varmaan puhutaan vielä, vielä pitkään. Ja, ja tähän niin somessakin on tullut kaiken näköisiä hauskoja juttuja me, meikkipussista lähtien. Että, mm -hmm. tuota, onhan tähän vähän. Mm -hmm. vähän no, niin mitä kuin... mieltä te OOT, pitäisikö doping sitten laillistaa? Ja, niin kuin, kun se nyt kertoo tällaisesta kissahilleikkiä, jatkuvasti joku kärähtää, on se sitten Ranskan ympärillä joku voittaja. Tai... I, tai niin, nyt Tähän oli toinen Norjalainen, joka kärähti. Joku heitti tämmöisen hauskan arvion ilmaan, että miten olisi, jos, jos meillä olisi jatkossa niin kuin kahdenlaisia kisoja, meillä olisi niin kuin puhtaita kisoja ja ei-puhtaita kisoja, niin kumpia katsottaisiin enemmän? Ja, ja siinä voisi olla, että niitä ei-puhtaita katsottaisiin, koska se saattaisi olla jännittävämpää, siellä mm. päästäisiin kovempiin tulo, tuloksiin. Mm. Niin, siellä mentäisiin huijapaan, siellä mentäisiin mentäisi korkeammalle. Ne, joo, Mä vaan ma, nyt jotenkin, siis, mä, mä haluaisin niin uskoa siihen puhtaaseen urheiluun, oli laji mikä tahansa. Mutta... Mä, mä oon kyllä samaa mieltä! Sitten tulee muuten aina niinku kemia kisaa eikä urheilukilpaa. Toisaalta mielestäni tavallaan on, että siinä mennään sen rajalla niin, niin, se niin pitkään muistaakseni. Kalle Pallandersen sanoi kerran, ihan niin kuin avoimesti tv että urheilijat dopeaavat just niin paljon kuin ne pystyy ilman jää kiinni. Mm, kyllä, kyllä. Ja, ja lasketaan ja mietitään että milloin on kisat ja miten mm. että se poistuu elimistöstä. Tämähän ei ole mikään uusi juttu tämä doping, että, että voi olla, että sitä on jopa harrastettu suuremmassa määrin aikaisemmin, jolloin nämä doping-testit ei olleet vielä niin tarkkoja. Mm. Nythän tosissaan doping-testit on niin tarkkoja, että siis se on ihan mahdollista että nyt tämä norjalainen hiihtäjä on vilpittömästi luullut vain käyttävänsä huulirasvaa. Mut et ne on niin tarkkoja, että ne löytää niitä pieniäkin jämiä, joka voi tulla rikkinäisistä ihosta. Mutta joo, mulla nyt ei ole tähän sen enempää sanomista. Seurataan tilannetta. hiitokausika ei ole vielä alkanut, niin... <laughs> Mutta tota, toinen, mikä mulle... Jotenkin jäi mietityttämään, minkä mä näin, näin Hesarissa nyt pari päivää sitten oli, että nyt on haetaan tämmöistä uutta lakia läpi, että tämmöistä sukupuolittomuutta koulua. Se ei nyt on ihan sama juttu kuin Ruotsissa, jos on tämä hen. -sukupuoli. No, niin, Koska meillähän on tämä jo, me puhutaan jo hänestä. Niin, mm. ei, mutta, mutta että nyt sitä haluttaisiin viedä näin, että, että ei taisi koulussa puhua enää tytöistä hmm. ja pojista, että ihmisiä pitäisi puhua etun nimillä, mutta en minä nyt muista, että muutenkaan koulussa puhuttaisiin tytöt tohon ja pojat tohon. Oliko aina sulla jotain, kun mä muistaisin, että mä olisin kuullut sun analyysi tästä aiheesta? Joo. No siis täs... Syvä analyysi. hyvä <laughs> analyysi. No siis lähinnä tää että ilmeisesti tämä nyt taas menee sarjassamme, että media nostaa, nostaa esille tällaisia otsikoita ja sitten niistä tehdään uusita otsikoita, kun korjataan kerrotaan siitä nousi somekohu ja sitten, sitten uutisoidaan että ei se nyt itse asiassa ihan niin mennytkään. Että ilmeisesti tämä, tämä, tämä aloite ja opas, mikä on nyt julkaistu, niin se on julkaistu jo viime vuoden puolella Ää, ja se on nyt jo vain niin painettu ja jaettu eteenpäin, että tässä ollaan vähän niin jälkijunassa herätty tähän eikä se nyt oikeasti tarkoita sitä, etteikö enää tunnustettaisiin, että, että siellä on tyttöjä ja poikia siellä koulussa, vaan ehkä enemmänkin sitä, että, että koitetaan päästä eroon niistä stereotypioista ja sellaisesta, että tavallaan No esimerkiksi jos kouluissa puhutaan ammateista, niin ettei siellä sanotaan, että nyt kaikki, kaikki pojat menkääpäs tonne leikkimään poliisia ja tytöt mennään katsoa, me, leikitään me täällä sairaanhoitajaa, vaan että siellä nostettaisiin niin molemmin puolin niitä mies- ja naisrooleja, että tiedostettaisiin, että et, et, et, et, et, tavallaan se, että mistä ne meidän mielikuvat miesten ja naisten rooleista tulee, tälä ja kyseenalaistaa Tällä hetkellä maikkari pyörittää semmoista kotimaista sarjaa ku Ex-Onnelliset, tarvittiinkin siitä ainakin Mä oon Mian kanssa siinähän on otettu tämmöinen esimerkki. Siinä on perhe, jossa kasvatetaan, mun mielestä hän on tyttö, mutta hänestä kasvatetaan tämmöistä sukupuolineutraalia ihmistä. Sillä vanhimmat tarkoittaa hyvää, mutta se tavallaan se lapsen hämmennys siitä niin, että kun kaikki mutta on tyttöjä tai poikia, niin hänelle aina, niinku, sen lapsen nimikin on joku UV tai UV tai tämmöinen, osvittaa kumpaakaan suuntaan. Ja sitten kuitenkin luonto meidän ympärillä, että se ei ole vain meidän ihmisten keksimä juttu, vaan yhtä lailla luonnossa toteutetaan, että on, on mie mie miehet ja naiset siellä samalla lailla ja niillä on oma tehtävässä tässä niin, ajan sukupuoli... säilymisen kannalta. Niin, että sukupuolineutraalin kasvatuksen taustalla on se kaunis ajatus siitä, että sukupuoli ei tietyltä vapauditsisi. Mutta jos sitä tällä tavalla niin runnataan, mä oon kaskattanut sitä TV-ohjelmaa ja, ja No se on tietysti fiktiivinen sarja, mutta jos se olisi tosi tilanne, sehän on todella surullista. Että ei tunnusteta tavallaan sitä. Kun se, muistaakseni tämä äiti siinä sarjassa runnoi läpi sitä mm, suupuolinen voi korostaa sitä niin, ja se lapsi on hämmentynyt, koska kaikki muut ympärillä. Mutta sitten pitää muistaa, että on ihmisiä, jotka ei tunnista itseään naiseksi tai mieheksi tai tytöksi tai pojaksi. Ja silloin sille pitää Kyllä, olla totta tai, mm. muuta ja, ja tota, no, no nämä on just niin kuin Aino sanoi, niin nämä varmasti aina nämä, nämä asiat ja, ja se miten se käytäntö on. Siinä oli haastateltu ihmisiä ja, ja niin kuin moni tykkäsi, että tämä nyt on aivan turha, turha niin kuin aloite edes, että kun ei koeta sille tarvetta. Että moni, moni tykkäsi, että, että ainoa ehkä missä voidaan niin erotella tytöt ja pojat on esimerkiksi liikunta. Mut sitten esimerkiksi mun tota, lapseni koulussa, niin siellä on kukuhoneet siis erikseen tytöille ja pojille, mutta heillä on liikuntatunnit yhteisiä. Mm. Ja välillä tehdään poikien juttuja, ja mistä pojat tykkää enemmän, ja, ja välillä tehdään niitä juttuja, mitä tytöt te, tykkää. Mm. Siellä ne, ne saa päättää ja ehdottaa. No Mielestäni se on aika niin, ja siis Kyllä mä sanoin, että maan tosi pienen alaasteen, niin meillä oli tytöt ja pojat kaikki samassa. Ainoastaan se välillä oli sellaisia, että jaettiin, että no niin, ty tytöt opettelee tämmöistä tamburin niin tanssia. Niin. Se oli aivan naurettavaa. Aivan, aivan koska ja, on, kaikki muuten, että jos me pelattiin siellä niin me oltiin kaikki siellä yhdessä, me käytiin hiihtämässä, niin kun se oli kaikki yhdessä, jos me oltiin suunnistamassa niin ka kaikki koulumuksut tai timessa ja sitten katsotiin, ketkä osaat tulla takaisin sieltä. Mutta no, juuri tämä mun pointti, jo. että miksi tytöillä oli ne erilliset tanssitunnit, sitä mä en ole koskaan ymmärtänyt. Tai että me pakotettiin tekemään jotain aerobikkiä. Kun Glusto on saanut pelata koripalloa. Mm. Jännä, mutta järjistä. Järjistä. No. Mut ehkä mä to, toivon, että tämän, tämänkin aloitteen takana nyt on se, että tavallaan tiedustetaan ehkä enemmän sitä, annetaan niitä mahdollisuuksia. Mun mielestä olisi ihan ok, että sit siellä olisi sellaisia esimerkiksi, just, no vaikka tämä tanssijuttu, en mä halua, että kaikkea tanssia poistetaan kouluista, mm -hmm. vaan että tehtäisiin vaikka hei, palinainen valinnainen kurssi. Ne, jotka haluaa, niin voi valita tämän tanssi, tanssikurssin ja vaihtoehto on tämä. Sama ehkä tämän, nämä niin tekstiilityöt ja puukä, puukäsityöt, milläkahän niitä nykyään kutsutaan, niitä tavallaan Et siinäkin se olisi enemmän oikeasti, ettei se olisi automaattisesti tytöt sinne ja pojat. Tänne niin vaan se olisi niin, kansalaistaitoja kaikille. kaikille, kaikille Tuntevat. kuitenkin innostaa liikuntaa tai innostaa käsityötä. Niin, niin nimenomaan pakotetaan tekemään jotain, jos tai tykkää. Okei, tässä toinen aihe, jota jäämme seuraamaan. Mm -hmm. Kilo, mulla oli vielä kolmas, kolmas aihe, joka mulla tota, olen tässä nyt seurannut. Saara Aalto, edelleen mukana. on. Musta on fantastinen juttu. On. Hmm. Ja, tota, mä rupesin miettimään näin, että, että tota, onko nyt näin, että, että, että kaikki ihmiset, jotka nyt ne, niillä on just syntynyt niinku tyttölapsi, niin tota, no, miettii. Ja... Niin, mm -hmm. ei mm -hmm. en, sen takia, että, että no, vaikka kun Jari Litmanen pelasi Hollannissa, niin hän oli suosittua ja siellä annettiin monelle poikalapselle nimeksi Jari. Mutta nyt kun tämä Saara tai Saara tuntuu olevan semmoisena nimenä, että, että olisiko se semmoinen tie julkisuuteen. Meillä on Meillä on Sara sitten meillä on Sara Forsberg ja sitten meillä on Saradilla Fontaine, jotka kaikki kolme ovat tällä hetkellä kansainvälisessä julkisuudessa. Että miettikää tätä näin. jos. En tiedä, että olisiko Saara hyvää raamatullinen nimi muutenkin. Mut, mä, mä tsemppaan kyllä saadaaltoa tällä hetkellä. Samat sanot. Mieletön tota, voitontahtoja tekemisen. Yrittelijäisyys, jaksaa kouluta niitä kisoja ja tämä ikuinen kakkonen niin toivottavasti hän nyt, nyt oikeasti pää hmm. pääsee pitkälle siellä. Ja vaikka tippuisi kisasta hmm. sehän on aika todennäköistä, että to. ehkä brittien X-factorista saattaa katketa, mutta hän on saavuttanut niin paljon näkyvyyttä, että ne. toivon, että se poikii jotain. Koska hän on se... tässä vuosiommasta mennyt semmoisella, niin kuin, hän on saavuttanut ihmisiä, hän on tehnyt tosi paljon kaikenlaista, osattanut olemassa tosi lahjakas, mutta ei ole löytynyt ehkä sitä omaa juttua vielä. Oletteko miettinyt tällaista, että kuitenkin aika taktinen veto mennä tuollaiseen toiseen maahan, niin tällaiseen reality tv sarjan Mä en tiedä, että oletteko jopa puhunutkin täällä. Mutta siis tavallaan, että miettikää sitä saaraisessa saa, Suomen x faktoris vai mikä hän nyt. Se ei, okay. on kieltänyt. <sususus> <sususus> niin, hän hän joo, okei. Mä olen ihan voittanut. Ja muistetaanko me ketään saaraa? Ja sitten yhtäkkiä, kun onkin tuolla Britannia, niin sitten se on kaikki. Saarissa on ollut 1 k kertaa sithän hän on ollut niin Kimpa. Ah, okei. Siin ja ainakin kerran toiseksi. hän on ollut pois Finlandissa ja ja toiseksi. Mä tiedän on sanonut muissakin. On varmaan niinku jossain tai jossain. No niin idol ehkä. Okei. No mutta kuitenkin. Äh, no ma olen mutta tavallaan just tämä on se hänen yritteliäisyys. Se onhan se taktiinen veto, että menee sinne ja tavallaan mutta oisat mitä menetettävää väärin. Ei mitään. Hän ei ollu solminut ehkä seki on taktiinen veto, että mä en tiedä onko hänelle tarjottu tässä välissä jo niin levytyssopimusta, koska se on se ehto, että saa osallistua tuonne kisoihin, että ei saa olla mm. niin levyttänyt artisti, niin hän, on, hän on, ei, ole, ei ole solminut sellaista, että tämä oli vielä hänen mahdollisuus. Niin mm. Jos hän ei olisi päässyt kisoihin, niin voi voi ehtä, varmaan, kukaan ei tiennytkään, mutta nyt hän on päässyt ja se on, hän on saanut ainakin Suomessa jo enemmän julkisuutta kuin, niin kuin yhdenkään näiden aikaisten työnsä. Ja mun mielestä nyt, kun mä tässä ennen kuin lähetys alkoi, niin, niin vähän kritisoin tätä, tätä tota Saara Aallon äh, tota presenssiä presenssia ja, ja niin kuin vaatetusta, että tota siihen voisi kiinnittää enemmän huolta. Mutta pitää muistaa se, että, että Saara Aalto on nyt tällä hetkellä tehnyt niin hemmetisti, nyt tuli ruman sana, siis ilmasta PR Suomelle ja hän on, on siellä hän. ihan omalla rahalla. Ei ole, ei ole sponsoreita maksamassa vaatteita no. ja, ja, ja muita kuluja. Hän on siellä ihan omalla omalla kustannuksellaan ja tekee tällä hetkellä ennen kaikkea Suomea tunnettavuuksi, niin vaikka on... yrittää tällä laittaa Norjaan. Niin, tässä suomalaisten vaatettajien pitäisi tähän äkkiä lähettää hänelle puolelle kaupalla vaatteita, että nyt tätä päälle. Mutta hänellähän on hirveä keijukausmainen tyyli, No ei se siinä pukeutumisessa tule kyllä nyt. Ehkä se on siellä ex-factorissa taivattu, koska mun mielestä ainakin Suomessa nämä kilpailet kaikissa vaa niin ne vähän maailtaan. Joo Maan, siellä on, on aina saa näkisi mutta siellä on aina joku sponsori ja että se yhden sponsori ja kaikki näyttää samalta ja sitten meikit tehjukset ja. Hiukset, ja mm. <hah> tota, <laughs> mä, tota tähän väliin poliisin bruxania ja tota, sen jälkeen mä vähän riskuuraan Sitten sä voit korjata mua. Okay. Mutta yleensä, kun me puhutaan pyhinvailuksesta, niin me puhutaan vaelluksesta, joka suuntautuu paikkoihin. Tai varsinkin silloin, kun pyhinvailus on alkanut, se suuntautui paikkoihin, jotka ovat jollain lailla yhteydessä Jeesuksen elämään. Sitten ollaan ruvettu tekemään myös pyhiinvaelluksia paikkoihin, jotka liitettiin esimerkiksi johonkin apostoleihin, marttyreihin tai muihin pyhimyksiin. Nyt maailmassa on tällä hetkellä niin kuin muutama kuuluisa pyhiinvaellus kohde on, on, on, on Jerusalemissa ja, ja Euroopan kuuluisin on sitten tota, tämä Camino de Santiago, eli joka päättyy tuonne Santiago de Compostelaan kaupunkiin. Ja Anniina käveli sen tuossa mm -hmm. nyt kesän lopussa. Oliko se niin, että sulle tuli 600 kilometriä? 636,6. Tällaisen <laughs> Mä, mä luvun lö löysin eli jos tavallaan Joo. Niin kuin sä sanoit, että mulle jo aikaisemmin reittiä on erilaisia, Joo. mutta se virallisempana pidetään nyt reittiä, joka on... on se lähtee niinku sieltä Ranskan rajalta ja menee siellä ylhäällä pohjoisessa, eli tämmönen suora vaakaviiva, ja se olisi 800 kilometriä. näin on. Sen nimi on niin Ranskan, Joo. Camino Frances. Joo, niin on. Ja mä, mähän katon... Tämän, tota, englanniksi puhutaan tämmöisestä kuin Way of St. James. En tiedä, mm -hmm. onko tätä käännetty, Joo, käännetty. suomeksi sitten. Mutta kysymys on nyt siis kaupungista, santti de jonne uskotaan, että apostoli-Jaakob oli aikoinaan haudattu. Ja tämä reittihän on nyt jo keskialta lähtöisellä, eli me puhutaan reitistä, jota on pyyhynvailta kävellyt jo noin tuhannen vuoden verran, että silloin on pitkät perinteet. Mm. Ja on uskottu aikoinaan näin. Mä tuun kysymään sun, sun tuota lähtökohtia, mutta... Alun perin uskottiin näin, että kun sä kuljit tämän reitin, niin kaikki sun synnit annettiin anteeksi. Ja. Ei se nyt välttämättä kaikista helpoa tapa ole kyllä, mutta... kyllä, se on ainut mikä se on. On. Ja tällähän oli siis, jos me ajatellaan nyt elämää niin keskiajalla, niin, niin tota, tällähän on täytynyt olla hirveä merkitys esimerkiksi niihin pieniin kaikkiin kyliin, jotka oli siinä matkalla. Ja siellä mä oon ymmärtänyt, että siellä on aika paljon näkemistä myös, että siellä on paljon historiallisia rakennuksia, luostareita, ja ainakin aikaisemmin nämä luostarit nimenomaan toimi näiden pyhinvaeltajien. Toimi edelleen. Eli eli ne majoittaa ja ruokkii. Ja minkä takia sitten tästä Santiago de Compostelasta tuli kuuluisa pyhinvaelluskohde? Selvisikö tämä sulle koskaan? No varmaan yksi koska se on tosi vanha. Öö, sitä on juuri asti kävelty ja tota, sit musta tuntuu, että siitä on tehty kans nyt niinku nykyään, jos puhutaan nykyään, tehty paljon elokuvia, kirjoitettu kirjoja tällainen, et se on sit niinku edistänyt vaan sitä suosittaa. Mä, mä luulen jopa tämmöisen arvion, että, että silloin kun puhutaan keskiaalta, niin, niin silloin se oli sen takia, että, että tietysti niin kun, Jerusalem oli niin se keskus, mm. mutta se oli liian pitkä. Ja sitten taas niin katolinen kirkon niin vaikutusvalta oli Roomassa, mutta se olisi ollut sitten liian lähellä, jos me mietitään Ai, me se. sieltä. Eli siitä, siitä se olisi ollut liian mm. lyhyt matka, että synnyt anteeksi. Piti olla <laughs> vähän. <vasta. laughs> mutta tota, joo. Nyt sitten tällekin kävi niin, että, että jossain vaiheessa tämä koki pienen tota, Sadon tämä Santiago, te kun Postela olitte, ei niinkään kauan kuin 80 vain muutama ihminen mä tämän reitin. Että tässä välissä oli näköistä poliittista epävakautta Euroopassa. Tuota, Varmaan just Frankona ei kuvitella, että niin, ei ja tuota, Mutta sitten ensinnäkin se pääsi unesco listalle vuonna 1993 nimellä Camino Frances. Mm -hmm. ja tuota, nythän se on... Tiedätkö, kuinka moni sen vaeltaa tällä hetkellä? Siis tosi tosi moni. Et niitä saattaa olla lähtiöitä päivässä kolmekin sataa, tosi monta. näin sellaisen ja. ihana kuva netissä, joka oli, niinku, oli varmaan aika kesällä otettu. Siinä oli semmoista niinku, ihanaa peltomaisemaa ja. Ja, ja ihmisiä kulki semmoista iakkatietä pitkin. Oliko ja. se niin pitoreskiä koko matka? No siis tota, kuten jo mainitsit, niin niitä reittejä on erilaisia ja tota, et se just Frances, josta puhuttiin ja josta tuntuu, että aika paljon noin tiedot pohjautuu siihen, niin, niin, tota, niin, niin niitä reittejä on silloin aika monta, että Espanjassakin on pelkästään joku neljä-viis ja tota, mä itseasiassa kävelin itse sen pohjoisreitin Camino del Norte, joka menee niinku, merenvieressä. Ja sitten mä vielä käännyin tota sellaisessa kaupungissa kuin Villavisioossa. Että sieltä olisi voinut joko lähteä Oviedoon päin tai Hihonien päin, niin mä sitten tulin sisämaahan Oviedoon päin ja sitten vuorille. Niin pakkokin on että oli reitä. molemmilla reiteillä, niinku molemmilla leikeillä, oli tosi kaunista. Että eka sellaista rantaa ja se oli just elokuussa ja, ja sitten pääsin vuorille. Niin sekin oli sitten se on Sen täytyy joskus keskiajalla olla myös aika monen suuri niin kuin kulttuuri vaihto Ranskan ja Espanjan välillä. Varmaan, joo. Mä, tota, Suomessa meillä ei ole varsinaisesti tämmöisiä pyhimyksiä, mutta sitten meillä on Euroopassa tämmöinen pyhymys kuin Pyhä virkitta, varmaan teillekin tuttu. Se, hän oli niinku aikansa tärkein uskonnollinen vaikuttaja, syntyi Ruotsissa, ja ainoa siis pohjoismainen naispyhimys, jos, tai jos ajatellaan, että Euroopassa yleensäkin on kolme tämmöistä virallisen pyhimyksen, arvonimeä saanutta henkilöä, niin yksi niistä oli ruotsalainen Pyhä virkittä. Ja miten Pyhä virkittä liittyy tähän, tähän tota Camino de Santiagoon on sillä lailla, että ennen kuin hänestä tuli pyhimysen, mm. niin kun hän rupesi tekemään tätä laupeiden työtä, niin tota, hän oli naimisissa ja, ja hän lähti miehensä kanssa kävelemään sitten Santiagoon päin. Ja hänen miehensä sairastui tällä matkalla, me puhutaan nyt vuonna 1341, mm. Ja hän kuoli sillä matkalla mm -hmm. ja silloin niin Birgitta sai oman herätyksensä ja, ja tota, palasi, palasi Ruotsiin ja aloitti siellä sitten työskentelyn sen hetkisen kirkon parissa Ja sitä kautta niin Ruotsiinkin saatiin tätä tietoa ja hänestä tuli pyhimys että hän taisi kyllä muuttaa Italia jossain vaiheessa Mutta joo, Miten, tota, miksi sä lähdit? No mä lähin tota, mulla oli ihan just suoraan sanottuun kesällä, mulla ei ollutko hyvä olla. Että tota, mä olin tullut Suomeen, mä olin viime vuoden vähän pidemmällä Mikroneesiassa tyhnellä val valtamerellä. Sitä ollaan käsitelty, käsitelty jo. Sitten mä tulin sieltä takaisin ja mulla oli eka lähtee lähteä Filippiineille, mut sitten se peruutui, se keikka. Niin tietenkin siinä tuli sellainen, no niin, nyt kaikki pitää vetää uusiksi ja, ja tota, mä olin vähän niin tyhjän päällä. Ja muutenkin en tiennyt, että haluanko mennä vaikka tekemään taas jotain niin vapaaehtoishumanitaarityötä vai jotain vähän niin sellaista työtä, josta saisi vähän rahaa säästöön tai että lähtisikö jopa opiskelemaan. Ja oli vähän niin liikaakin kaikkia vaihtoehtoja. No sitten mä päädyin sellaiseen, mä sain yhdestä ravintolasta sitten tarjoiluhommia. Niin mä ajattelin, että tämä nyt varmaan kesäksi ihan hyvä. Mutta tota, sitten oli vähän tällaisia henkilökohtaisempiakin syitä, mitä sitten kävi. Ja sitten mulla alkoi se ravintolatyö, ei niin napannut yhtään. Niin sitten mä muistin tämän Camino de Santiago ja Mä päätin, että, että mä nyt käytän mun vikat säästöt ja lähden sinne Espanjaan käveleen. Ja... Oliko sulla en odotuksia? No ei kyllä oikeastaan ihan hirveä. Tai mulla oli vaan yksi, ja se oli, että pääsee vähän niinku ehkä. Niin kuin omia ajatuksiai, ole rauhassa ja vähän niin kuin etäisyyttä ottaa. Sä yksin, ja... niin? Mä tietoinen Kyllä, jo. Miten, jo. Tota, kun se lähdit, niin se on, kesä no se ei ole varmaan kaikista paras aika, mutta kuitenkin Joo. varmaan suosittu aika, kun ihmisillä on lomaa, eli siellä et, et suinkaan ollut ainoa tiellä. Joo. Tutustu, oliko siinä semmoista yhteishengen? Oli, Joo, oli. Varsinkin loppuvaiheesta, niin sitten, nokku kun eka, eka mut oli hirveästi rakkoja ja kaikkea tällaista, niin mä en ihan pysynyt niinku sellaisessa, että yleensä ihmiset kävelee niin kuin sanotaan 20 kilometriä. Päivässä 20-30 on se sellainen aika. Kun se Joo, tarpeen. Joo, ja sit kun maalutin, just se niinku pohjoisreitti alkaa oikeesti niinku Irunista, eli sit on, ja maalutin Bilbausta ja Irunista. Bilbao on kuitenkin joku 150-200 kilometriä. Eli ne, jotka on ole niinku kävellyt sen niinku osan, niin on jo niinku aika pitkää kävellyt tai näin. Et ne on jo niinku ihan tottunut siihen ja kuntokin Ruh, siinä. Niin, ja... Just niin. Mutta tota, mulla ei vielä ihan sellaista rytmiä ollut, niin eikö mulla tulikin vähän saa huonoa niin että oho, et, et, et mä nyt muka pärjää, ja et, onks mulla nyt ihan huono kunto, ja onks tää ihan mun juttu, ja näin. Mutta tota, mut sitten loppuun kun sit pääs siihen rytmiin kiinni, niin niistä mä löysin itse asiassa tosi porukka jonka kanssa sitten en, niin kuin mä kävelin itse sain vaan yksin, mutta et sit iltasi oltiin näin samoissa majataloissa, ja samoissa kaupungeissa, ja, näin, ja se oli sellainen meidän Camino Family. Tuliko, <tuliko, <tuliko semmosia... Noiden rakkuloiden lisäksi tuliko kertaakaan tai montakin kertaa semmoinen fiilis, että niinku usko loppuu, et me kesken. Ei, ihan vaan siinä ekalviikolla viikolla, kun tuli ne kaikki rakkulat ja kaikki muut tuntui, että juoksista matkaa ja, totta, ja sitten mä en ihan hiffannut sitä systeemiä että et niinku, et mihin, mihin mä ja taloihin voi taloihin mennä ja missä mun pitää niitä leimoja hankkia, missä mä voin syödä ja tälleen ja mistä mä saan vettä ja kaikki tällaiset. Ihan siinä niin ekalla viikolla. Mitä nämä leimat on? Okei siis leimat, niin sehän toimii siis... Tälleen, että sitten kun sä aloitat sen, saat sellaista, niinku, sitä sanotaan passiksi, ja sit siihen kertaan leimoja. Ja 1-2 päivässä kannattaa leimoja kerätä. Kuka saa rahaa niistä leimoista? Ei, kato, niissä saa mitään rahaa. Kukaan? Tota, ähm, niitä saa niistä majataloista, että jokaisessa majatalo on leima, jossain kirkoissa on leimoja, jossain ravintoloissa, kahviloissa on leimoja, että ihan vähän missä sattuu. Välillä löytyy jotain ihan niinku yllättävääkin. Ah, joo, niin kerotaan siksi, että silloin katoaa, että et mistä saat sit alkanu ja että tätä tota, mikä päivä saat, kun sinulle täytyy päivämääräki. Joo, vain kuin päiväkirjan. Vähän niin kuin ja sitten kun se sinne ne niin sä viet sen niin kuin sinne, tota, sinne pyhiä vaihtejen toimistolle, mikä siellä on siellä kirkkoa lähellä. Ja sit annat sen passin, ja tota, ne antaa sulle sen niinku todistuksen siitä, että on kävelly. Et sitä varten, tehän niit on pakko kerrata. Ai niin, mm. ja sitten niihin majataloihin ei välttämättä pääselle, ellei sulla oo sitä niinku passia. Tää. Sen takia, koska ne haluat sinne levaa, niin Pyhiä vältä. että ei muita, niin, muita turisteja, että, että se niinku henki pysyy sellaisena, että tämä on niinku majatalouden vältäjille, koska siinä on vähän sellainen oma fiilis kuitenkin. Mitä kun sä sanoit, oh. että sä kävelit tämmöisten porukkoiden kanssa, niin mä, tuota, var, varmasti niinku syitä lähteä matkalle on monia. jokaisella. Joo. Mutta oliko joku sellainen yhdistävä tekijä sellainen ylitse muiden Mä luulen, että sellainen niin vapauden tunne hakeminen ihan ehdottomasti, että se olisi niin kuin mä olen kaikki, että kaikille, jotka sinne lähtee, että haluaa niin, jollain tavalla vähän niin kuin ja tunteita vapaaksi ja tällaiseksi, että se on kyllä ihan varmasti. Miten ollaan sunkaan ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä purjehtijoiden ja muotoisista erosta, niin, niin koitsa koit, että tämä, eli ollaan puhuttu siis Aninan kanssa siitä niin, että, että tota, matkaa voi tehdä kahdella tavalla, että purjehtijalle tärkeämpää on se itse matka, eikä Perille pääsy, kun taas kun sä menet moottoriveneellä, niin se, se on se perille pääsy. Kumpi, kumpi sä olit tällä? Matkalla? Mä olin ehdottomasti se puorehti, että mulla ei se ollut mitään päivämäärää, että milloin mä olisi, niin kuin, pitäisi olla siellä Santiago, että just nämä moottoriveneilijät tuolla matkalla niin, niin olisi, että et ne oli niinku etukäteen suunnitellut, että kaikki niinku päivät, että minne majatalonne ne menee niinku minäkin päivänä, että et kuinka nopeasti. Ja sitten jos ne pääsivät niinku nopeammin tekemään sitä matkaa, niin se oli aina vaan plussaa ja näin. Ja et tota, et se oli sehän niinku kisa tavallaan. Ja mikä siinä, jos, jos niin haluaa tehdä, niin tekee. Mutta mulle ainakin niin, että jos mut oli rakkuloita, niin sitten kävelin vaan 50 kilometriä päivä sitten. Ja haitannut tai en kävellyt ollenkaan. Mä pidin paljon vapaa-päiviäkin siellä. Et mulla oli kyllä ihan... Ja se olikin varmaan syy, miksi mä tykkäsin niin paljon siitä matkasta loppujen lopuksi. Mä ajatellaan, että, tai ymmärsin, että silloin keskiajalla jo tämä, tämä pyhiinvailut toi, toi paljon vauraalta niille kylille, jotka oli siinä matkalla. Joo. Niin miten nykyään, kun kaikki on mahdollisuutta? Mahdollista, niin koetko sä, että tässä on jossain asiassa jopa kaupallisuusliinaa? Joo. Joo. Eli siis tota, sen just puhuttiin tästä todistuksesta, minkä saa sieltä, sieltä Santiago-kirkosta sitten tai sieltä hyvivaltain toimistosta. Niin jotta sä saat sen, niin pitää kävellä vähintään 100 kilometriä. Niin se viimeiset 100 kilometriä, mä kutsuin sitä sirkukseksi. Siis se oli sellaista, että porukka niin kun, esimerkiksi, mikä oli mulle tosi hassu, niin vaikka et et niillä oli joku reppu tai siis niinku rinkka, mikä kaikilla mutta ne laittoi sen taksiin näin päivällä ja niinku käveli ilmaista sitä rinkkaa tietysti, sinne majataloon. <tos> <tos> Sitten se oli kaiken maailman tiedä, tällaista matka muistokauppoja ja niinku hirveästi kuin hirvesti ne on niinku kylttejä missä jotain niinku pilgrim massage ja pilgrim menu ja niinku kaikenlaista Koska Et se oli ihan rupeulemaan nyt. se rupeaa se rupeolesi menee. Mutta on niinku tavallaan äh, no tässä ehkä käydystyy tuommoinen viimeinen 100 kilometri siihen se kaikki kasaantuu. Mun mun kaverin vanhemmat äh, on valton tätä tätä niinku reittiä mut puolella. Siellä on oma omat reittinsä mistä niin, mutta he on tehnyt sen ihan tällaisena, niin kun, se on heidän joka vuotinen perinne, että he menee sinne porukalla Ranskaan. Heillä on siellä niin kun, äh, järjestetty se matka, että heidän tosi todellakin tavarat kulkevat tilaa autossa mm. ja sitten sit he, he valtaa siellä, mutta heillä on myöskin niin kun, tota, äh, Oikeasti että he sitten oikeasti tosi kivoissa paikoissa ja, ja, ja niin kuin linnoissa ja heillä on aina lounalla sitten siellä syödään vähän leipää ja punaviiniä ja tavallaan mm. tutustutaan sitten. Samalla naututaan sitten ranska Ilmeisesti he oli nyt tullut sinne Espanjan rajalle Hei he, he haluavat mennä Espanjaan, mm. en tiedä mitä he seuraavaksi keksivät, että, tuota, että kääntyvätkö takaisin ja menevät. Että... <laughs> <ja laughs> rans... Siis sehän ei ole, silloin se ei ole tuo San Diego, siis Ranskassa on ainakin semmoinen kuin Lourdes. Siellä voi no. olla vaikka mitä. Et tietääsäs noita. Joo, joo, joo, noita niin de Santiago, kulkee vaikka mistä. Että tota, et, lähtee musta, joo. Niin yksi. Ja, joo, joo. Suomestakin, Joo. on valtamaan. jo Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Muitakin Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Apua Jumalalta, niin sitten se alettiin, välttämättä perheestä ei tarvinnut kenenkään lähteä, se ja se saatettiin lähettää paikallinen pappimatkaan. Aina. minkälaista minkä se on ollut silloin? Pystyttiin, pystyttiin silloin niin kuin, tavallaan ä, ostamaan se palvelu joltain muulta, ja sitten tavallaan sillä, sillä tienata niitä syntejä itseltä, siis vaihtokauppaa. Et, et, ehkä senkin takia siellä on vain tullut ennestään näitä leinoja, ja tavallaan sitten joku pystyy todistamaan, että hei kyllä mä kävin siellä. Jaa, niin, kun, kun on ei ollut, ei ottaa ja... selfieitä. Niin, <laughs> <laughs> <Nykyään> <laughs> se on tosi helppaa. Mä, mä, siis mä oon Lourdesissa käynyt ja sehän on paikka, jossa tämmönen joku paimentyttö, mä en muista sen nimeä on hyvä kun mä rupean kertoa aina näitä, <laughs> mutta tota, hän siis hän, niin näki useamman kerran, niin että sitten Maaria ilmestyi hänelle tässä paitassa, nimeltä Lourdesia. Kun hän tuli täysi-ikäiseksi, hän, hän tuli nunna ja, näin, ja hän, hän, hän hänellä on hänellä niin Ranskassa pyhimyksen asema, ja sitten siellä hänen haudallaan käydään, ja on niin kuin, puhutaan, että jos sulla on sairauksia tai jotain, mm. menet sinne, niin ne, ne, ne häviää. Niin kun on, on esimerkiksi tästä Camino de nimenomaan sen, sen sadan viimeisen kilometrin varrella, niin on ihmiset, sokeet saa näkensä takaisin ja on mutta mun... onko mitään keinoa kiertää tämä sirkus, jos haluakin jatkaa sitä matkaa, niin kuin säkin olit tehnyt rauhassa, pois sellaista hälystä? Ja se no, tota, no mun mielestä itse asiassa niin, että, että esimerkiksi... Niin kuin, Onhan sulta voi, niin ei jotkut lopettaa niin siihen, että niitä ei sitten haittaa, että saako sitä todistusta vai no, ei. Niin ei, joo, että niille sitten se ei ole se juttu. Mutta niin, sitten Mut sit oli esimerkiksi, mä tapasin sellaisen hollantilaisen, joka oli lähtenyt itse asiassa sieltä hollannista asti kävelee. Ja sitten se oli niin suunnitellut sen niin, että se vika 100 kilometriä, se niin teki sen äm, vähän niin kuin vaan kahdessa päivässä. Et mä mä nyt muista koska ei se, se kuitenkin käyli vähän alle 50 kilometriä molempin päivinä mutta siis kuitenkin että ei se että niinku vietti vaan niinku niin, yli Joo, yli, yli, yli, yli. niin just. Silloin. Niin just joo. tavallaan. Ja siis mun pitää etenkin saa, Mäkin melkein juoksin siellä, kun <laughs> siellä tuli kaikkiin, tiedätkö milkein. Tuppuuttaa. Mm -hmm. Joo, ja niitä kävelysauvo ei silmiä. Eikä lukku <laughs> <laughs> <laughs> jo ruukkaa, mm -hmm. Joo, <laughs> joo. <laughs> varmaan ajankohtakin vaikuttaa siihen, että jos, niin jos niin varsin varsin. se vaihtoe on tammikuun, niin tahti on rauhallisempi. No varsin ihan varsin varmasti. Joo, mulla on itse asiassa ystävä täällä Tallinnassa, joka on nimenomaan tammi-helmikuussa kävellyt ton matka ja se on varmaan ihan eri hmm. kokemus. Ja se just sanoo sitäkin, että joka päivä vaikka tuli vähän jotain räntää, lunta tällaista ja et, et se on kyllä vähän eri kuin Kesällä kulkee tuollaisen rantareita ja menee päivän päätteeksi beachille, bikineissä niin allekirjoittanut tekijä, kuin että, <laughs> <laughs> että talveltuisi tammikuussa. Eihän se siltä itse asialta vielä mitään No mun tämä juttu tässä nimenomaan tässä kaminoen santtiakassa. Aika siis sielläkin niin matkan varrat löytyy niin, niin hirveästi sellaisia, jotka ties paremmin ja ties miten toisten pitäisi tehdä tämä homma ja näin. Ja ehkä mä nyt itekin vähän syyllistyin siihen, kun just on noita. Vähän kriittisesti puhuin niistä, jotka vaiksi niitä laukkujensa ja lähettelijänä, mutta mun mielestä niinku, se on niin sellainen paikka, että sinne voi niinku mennä tekemään ihan se oma juttunsa ja, ja sitten niinku, ei kenenkään tarvitsisi välittää, että miten joku haluaa sen kävellä. Et sinne pähän menee vaan. Mitäs Mia Ainoa, ootteko teidän ollut koskaan millään Mä en ole ollut, mutta kun mä oon lukenut näistä ja muistan on nyt ihana kuulla Joo. Anninan kokemukset, koska... Nimittäin mä kysyn tätä nyt erityisesti teiltä turkkulaisilta sen takia, että, että Suomessa ei juurikaan tämmösiä pyhimailusreittejä ole paitsi. Meillä on tämmönen kuin järven, eli Pyhän Henrikin tie, joka oli piispa Henrik, joka siellä järven jäällä sitten tota, hengestään pääsi, mutta tämä, lähtee, tämä tie lähtee siis Turusta. Mm -hmm. Ja, ja tota, päätyy sitten Kokemäelle ja siinä välillä mennään jopa, täällä mulla ihan uusi, uusi uutinenkin tämmönen, osa siitä reitistä on tämmönen kuin Huovintie. Ja se on niin kuin vanhimpia Suomessa edelleen niin kuin ensimmäisiä maanteitä ja se Huovintien pätkä on 120 kilometriä tästä. Siis tota, äh... Mä en varsinaisesti ole vaeltanut, mutta mä olenkin juossut tuolla tiellä, koska se, se kun kävi <tos> mynämällä ja se, mun juoksureitti menee siitä ohi, että <tos> <tos> mä olen kyllä tavallaan <tos> vähän päätynyt kulkemaan sitä. <tos> ja <tos> ja, ja sitten sit on tämmöinen myös kun Jaakon vaellus renko on se ei ole pitkä matka, ja sitten on Laurin vaellus Hololasta Hämeen Koskelle. Että tota, kyllä näitä on, mutta Suomessa kuulemma tämä Turusta lähtevä pyhän Henrikin tie on se. Se aina järjestää, joka vuosi siellä kulkee porukka, mutta sitten myöskin ollaan tämmöisiä niinku uudempia kehittämässä. Et mun yksi sukulainen on tuonne Enonkoskelle Itä-Suomeen, niin siellä on tämmöinen Enonkosken pyhät polut. Se on nyt vähän vielä vaiheessa, mutta sitä ollaan kehitetään jatkuvasti, että tavallaan sielläkin on, on semmoinen eräänlainen Luostari niin tavallaan sen yhteyteen rakennettu tällaista sitten, että voidaan, voidaan kulkea sieltä tämmöistä reittiä ja ja mun mielestä siihen, että oli viime kesänä mä kuulin tosi suunnitelmia, siihen on ja myöskin jotain tämmöistä saunavaellusta, että tavallaan sitten pääsee niin kun no että siellä sitten saunomaan paikallisissa savusaunoissa ja muuta. Siis se, se olisikin ollut oikeesti. Pakko sanoa että mä muistan joku joka kuulee että olen Suomesta niin niin sano vain sauna. Mut oli sillä että vitsi sauna olisi kyllä niin ihan joka päivä menisi kävelyn jälkeen saunaan. Mutta Mutta nämä pyhinvaelluksethan on on niitähän on myös muissa mm. uskonnoissa että hinno menee Gangesiokeen ja ja tota... Bud, on joku Japanissa on, ja, buddalaisuus, ne käy niissä paikoissa, niin. nukyhiä paikkoja, missä buddha on aikoina sitten, on ollut. Sitten periaatteessa on tämä, että niiden pitää käydä siellä. Kironelemassa ja Mekassa. kanssa. Ja sitten no, mormoneilla on tietyllä tapaa, että niidenkin pitää käydä, tai pitää pitää, mutta siis siellä niiden... Tempotilis. Allekirjoitat se jollain lailla tämän, siis mä, ymmär, mä niin kuin ymmärrän, että tämä on niin kuin puhdistautuminen, mm. että, että, että, tota, että vaikka tämä kuulostaa vähän naurettamalta, että reitti olla kulkemassa kaikki synit anteeksi, mm. mutta pystyt sä jollain lailla allekirjoittamaan tämän? No, ajatuksia. poikko ainakin sanoi, että mä ite en ite lähtenyt mistään uskonnollisista syistä ainakaan. Ja sitten sit jo, mä menin niin kuin, sit kun mä olin Santiago's ollut, niin mä menin sit Portoon vielä viikoksi, että siellä oli yksi kaverista. Mä en muista, miten niin kuin, tämä uskonnollisuus tuli siihen, se kommentoi heti, että ai Santiago, Sehän on vähän kuin joulu. et ei siinä niin enää tavallaan mm -hmm. ole mitään sellaista mm -hmm. uskonnollista. Öm, mutta tota... Ehkä niin kuin nykyään, siis on toki edelleen ihmisiä, jotka tekee sen uskonnollisista syistä, hyvä niin, ja tota, öö, mutta siis ehkä niin kuin tosi paljon löytyy sellaisia, että ainakin tavannossa, siis tämä tällä on jotain... Läheisten kuolemia, avioeroja, mitä nyt onkaan ollut, että tota, et tosi monet kyllä lähtee sinne niinku, käsittelemään jotain tällaisiin juttuihin. Ja suomalainen se ajatuksena. Mm ja -hmm. suomalainen, mm -hmm. suomalainen et, tavalla, metsään niin Nimenomaan. Joo, jo, on, jo. niin kuin joo, joo. Joo, <tä> joo. Ja, ja sitten niin, jo, sit monet kanssa tekee just sillä, että et, et, niin tulee aika useinkin. Jotkut tekee just vaikka vuosittain vähän niin ne sunkit tutut ja tai jotenkin tällainen, että se on... Tai et just että mä tapasin jotain sellasiakin, jotka on, oli jotain viidettä kertaa tekemässä vähän vanhempia ihmisiä, että ne, ne on sanoneet aikoon vaan tuntunut siltä että on vähän niinku, pitänyt ottaa etäisyyttä, niin sit no, on vaan lähtenyt sinne aina, lähtee sitten kevyempänä takaisin kotiin ja näin, että... Mutta että, että, no, on siis aihe, josta me voitaisiin puhua vaikka, vaikka ku, kuinka pitkään, että <lain> <nyt, lain> meillä jää aikaa <lain> vielä muille. Mulla on loppu vielä yksi. No. Sun ei tarvitse kertoa nyt niinku... Kuin... Liian yksityiskohtaisesti, mutta koetko sä, että sä saisit matkalta sen, mitä sä hänet hakemaan? No, no kun mä en oikein tiedä mitä. Siis kyllä mä jotain tiedän, että sä hain tai näin. Mutta, mutta ei mulla ole ollut oikein mitään sellaisia niin just odotuksia, mutta siis... Äm, kun sä kerroit, että on niin, oli semmoinen niin ahdistunut fiilis, joo, tolutu, että joo. pitää selvittää päätä, niin se tulee. Kyllä se toimi, joo joo, ihan ehdottomasti. Ja sitten se niinku ei ollut ehkä mikään sellainen, että se oli niinku saa edistysaskel, tai näin. Mm. Ja että, että itse asiassa nyt mulla ei enää ole, koska nyt kaikki on muuttanut takaisin tänne Tallinnaan ja elämään. Niinku kaikki on selvillä. Siis. Niin, kaikki on selvillä, mutta enhän mä siellä saanut pitää työpaikkaa siellä vaikka. Niinku, niinku, mutta siis kyllä mulla oli sellainen mielenrauha ja niinku mun mielestä kyllä etäisyys ja sellainen ajanotto kyllä musta, ottaa. Ka, ka, ottaa. Ka, ka, joo, joo. Kaikilla asioilla on, on vaikutus meihin ja huokkaa meitä, niin. eli tavallaan kun, sen matkan joo. merkitys ehkä tulee pikkuhiljaa. Niin, ei, joo. Ei, eikä sinä ja jos mä, mä, niin vertaan tärkeitä. sitä, että jos mä olisin vaan sinne raflaan tarjoilijaksi, mm. että kyllä mä niin kun olisin nyt ihan eri paikassa, kun niin kun, että paljon varmaan olisin sellainen, mikä on... Ja, se no en ainakaan olisi täällä nyt. Ja sitten vähän sellainen, en varmaan vähän että on ehkä stressautuneet? Joo, ei siis pff, eksponentiaalisesti <laughs> enemmän. En voi suositella ilmeisesti. Kyllä mä suosittelen, joo. joo. joo tai ei välttämättä to Santiago, mutta siis et ihan mikä tahansa kävelyreittiä, vaikka jos pyhiinvaellus, niin joku... Niin kuin itseasiassa Natsku sanoi mun ennen kuin mä lähdin, että joku niin kuin Lapin tai mm -hmm. täällä on. Niin Tehdottomasti. Ja siis miksei ka minun desanttiaikonkin, että mulla oli ainakin ihan mahtavaa. Ja mun mielestä se on niin kuin erityisen... Mä opin tosi paljon Espanjaakin, vaikka sää reissuilla, mä en ole ikinä sitä opiskellutkaan. Että jos se on joku Espanja-opiskelija, mä sanoin pikkuserkulle, joka ei just kirjoittanut pitkän Espanjan tai jonkun lukiossa, lähes sinne. Mut siellä kyllä saa hirveästi harjoitella kieltäkin ja tapaa ihmisiä ympäri Eurooppaa ja tälleen näin. Että enemmän ainakin kuin varmaan Lapin vaelluksessa, uh -huh. laittaa, hakee. Ja, tuota, rakastan tietysti näitä aasinsiltoja, mutta, tuota, nyt en, ei, ei kuunnella Camino de Santiago musiikkia, enkä semmoista löytynytkään. Joo. Sen sijaan tuota, Vesa-Matti Loeri on tehnyt Miian lempi artisti. On, mun on lempiartisti oikein. Hän on tuota tehnyt uuden levyn, se tulee kyllä vasta joulun jälkeen edes ulos, mutta tuota, hän on laulanut pyhiä tekstejä levylle. Sitä mä en nyt vielä saanut, koska se tulee joulun jälkeen, mutta sitä on odotellessani kuunnellaan Vesamatti Loerin hyvää puuta. Naapurin ton filmet. Se katajainen jousi pyssyyn, oli hyvä puuta. Escape Room-pelikokemuksista. Onko se sama kuin Panic Room? No, niitä on, joo, niitä on joo. monella nimellä. On Exit Room, Escape joo, Room, joo, Panic Room. Mutta tiedätte varmaan kaikki konseptin. Elikkä joo. tällainen ähm, pelitila, mistä pitää tietyssä ajassa poistua. Aika usein se on tunti, joskus puolitoista tuntia. Sinne yleensä mennään ryhmässä. Ja ideana on nimenomaan, että ryhmässä keksitään se tapa, millä sieltä pääsee pois. Ja äh, se on siis yleensä useamman lukon takana tai, tai erilaisia tiloja niissä on erilaisia teemoja, mutta niin periaatteessa monesti se on vähän tämmöinen jännitysteemainen kauhu, että tulee siellä saadaan sitä musiikkia ja vähän semmoista ehkä klaustrofobiaa, pimeyttä, kaiken näköistä rekvisiittaa, mitä siellä huoneessa on. Me käytiin työpaikan kanssa kokeilemassa tällaista muutama viikko sitten ja se oli mun eka kokemukseni ja Miia oli siellä myöskin mukana. Joo, me oltiin eri huoneissa, mutta joo, siellä joo. oli. Mulla oli itse asiassa, mä olin sellaisessa huoneessa missä oli, te tiedätte TV-sauja Prison Breakin, Suomessa sitä esitettiin pakonimellä. Ja tota, oli siis, me sullettiin tunniksi siihen huoneeseen ja se teema oli tosiaan Prison Break. Ja, ja se, niin, se huoni on? No, niin, se just, siinä edes, se oli, niin, olin tosi yllättynyt miten yksinkertainen pikkukoppero se oli, mutta eihän me sieltä ulos päästä kuitenkaan. <laughs> siellä <Siin. laughs> niin oli niinku ovea, joiden takaa ois päästä, mutta ei me saatu sitä ensimmäistäkään auki. Se oli tavallaan niinku... Se oli niinku mut siellä ei ollut, oikeastaan mitään muuta, kuin semmonen peilikaappi ja sitten öö, semmonen sänky. Ja sit siinä siellä oli jotain koodeja, sitten, sitten siinä oli meidän pitänyt kolme koodia ratkaista, et myös päästy ulos sieltä. Mites sä olet koodiin ne on erilaisia numerosarjoja, millä sä autisit lukkoja, minkä kanssa sait avaimen tai seuraavan koodin tai, tai ei, seuraavan on lukkaan, miten Joo, nimeen. siellä Joo. On, niin kuin, oli erilaisia ongelmatehtäviä tavallaan. Aika usein näistä on vähän erilaisiakin huoneet olemassa, mutta yleensä se on, että se perustuu, että siellä on fyysinen lukko, tämmönen riippulukko, mihin sun täytyy löytää sopiva koodi, mitä sä saat siinä niitä oli niinku erilaisia niitä lukkoja mun mielestä, mutta me, me ei päästy siis niitä ihan normaalista sellaisista tai niistä niinku koodilukoista eteenpäin. Et niitä olisi ollut sitten erilaisia. Mutta siis kun meidät sitten tultiin päästää sieltä pois, ja siinä me pyydettiin apua pari kertaa, siinä on siis radiopuhelimet, joiden kanssa voit kysyä aina vinkkejä. Että okei, me ei osata ratkaista tätä, voitko kertoa? Niin sitten pääsee niinku eteenpäin. Että et et ei ole mitään johonkin yhteen kohtaan. Mm -hmm. ensimmäistä. Mut siis Mä totesin siinä, niin kun sitä, sitä, kun ratkaistiin siitä. Mä olin kahden ihmisen kanssa, joita mä en hirveän hyvin tunne. Ja, ja kun me ei tunnettu, niin ei myöskään, mä en tiennyt yhtään, miten he toimii siinä tilanteessa. Meidät laitettiin käsirautoihin niin, että yksi oli siinä keskellä, kädettömänä, ja sitten kahdella oli niin yksi käsi vapaana. Ja sitten ensimmäinen tehtävä oli just päästä eroon niistä. Niistä käsiraudoista, niin siis sekin oli niinku semmoista säätöä, kun siinä niinku kolme ihmistä, jotka ajattelevat täysin eri logiikalla, että miten tämä pitää ratkaista, mm -hmm. kaikki itse täysin väärässä, niin rupeaa yrittämään niinku keksiä jotain yhteistä. Se oli tosi hankalaa, mutta toisaalta tosi mielenkiintoista. Ja sitten ehkä tosta meidän niinku Kokemukset voi sanoa myös sen, että siinä oli semmoinen taustamusiikki, joka on siis tämän TV-sarjan tunnusmusiikki, niin sitä kun kuuntelee sen 60 minuuttia, niin se oli oikeasti ehkä pahinta sellainen. koko ajan. se, siis on K-18 mä, olen, mä olen aina on... Ei, ei. ei. ei niin, niitä on varmasti erilaisia. Mä oon äh, vaan että näitä on K-18 ja maan olettanut, että kun se on K-18, että tilanne on ehkä ehkä pelottava, varmasti Siis varmasti on, on, näitä on erilaisia, näitä on ensinnäkin haastavuusluokaltaan erilaisia. Äh, on helpompia huoneita, on tosi vaikeita huoneita ja sitten on tosi, tosi experteille koska totta kai jos, kun on käynyt yhdessä niin sä osaat vähän hahmottaa sitä logiikkaa. Mutta mä ainakin mä olin ekaa kertaa siellä paikalla ja olin vaan se, mitä, mitä tää pitää tehdä ensimmäiset mm -hmm. Mut en on, neuvottiin, on... on... mutta se oli silti tosi hankala hahmottaa, mistä mä aloitan ja niinku mikä on sen mikä niin vie mua eteenpäin, koska jos alkaa kesken kaiken ratkoa sitä, niin seiraan aukeaa, koska se ensimmäinen vie, vie vaan ja se on, se on Mutta sitä näin. ei ole mitenkään numeroida hei, nyt kysymys näin, että kun me olemme täällä tota, maahanmuuttajia täällä <totain> <Tähän ensissä>, niin, <tain> niin oliko nämä tehtävät siis englanniksi? Joo, Jaa oli Jaa. Jaa. Tai siis itse asiassa niin, tässä ei ollut oikeastaan mitään kieltä. Niin, no, Meillä me, me oli siellä englanniksi ja siellä oli nimenomaan englanniksi välillä olikin niinku tulkitsemista, että no, mitäköhän tämä nyt oikeastaan tarkoittaa, mm. että et pitääkö tästä mennä ylös vai alas vai oikealle. Ja tavallaan, et, et se, me, meidän huoneen me olimme semmoisessa äh, teurastamossa. teurastamossa. Siellä oli kaiken näköisiä rekvisiittaa laitettu. Se oli kanssa. siellä oli jaettu kahteen osaan. Me päästiin kyllä sinne toisellekin puolelle, mutta vasta kun me oltiin soitettu kanssa apua, että ei me oltaisi päästä sieltä ikinä ominnokkinen. Mm. Me oltaisiin sieltä se hullu. Olisitko niin toteutettu nyt toteutettuihin huoneisiin? Olen just eri... vähän pestynyt kiinni. ehkä siihen. Se oli ehkä mm. pikselompaa. Me, me, mm. Meillä oli ehkä se, että siis se, oli, mun mielestä se oli tosi vaikeaa. Meitäkin mm. tavallaan siellä on, se on, mä ymmärrän sen, että siellä pitää olla useampi henkilö. Ja mun mielestä se on ihan itse asiassa hyvä, että siellä on ihmisiä, jotka ajattelevat hiukan eri tavalla, että osaa joo. hakea erilaisia juttuja. Mutta toisaalta se olisi ehkä ollut helpompi olla jonkun tutun kaverin kanssa siellä, koska sitten olisi voinut miettiä, että hei, tehdäänkö yhdessä ja kokeillaan tätä, kun nyt meitä oli siellä neljä ihmistä kokeilemassa randomisti vähän eri, eri juttuja, niin eihän oikein... Siis ainahan siinä on se niin kuin ryhmädynamiikka, mm. on niin kuin hirveän tärkeää olla tilanteessa, että jos joku heittäytyy täysin avuttamaksi, niin eihän siitä ole mitään hyötyä mm. sille, niin mutta mä ymmärrän sen, että heittäytyy avuttamaksi, jos ei oikeasti tiedä mitä tehdä. Mm. Mutta kyllä siellä tuli sellaisia niinku, oivalluksen hetkiäkin, onnistumisia, että et, et, niinku, et joku miettii, että miten tämä tehdään, ja sitten voikin siitä vierestä, että hei, se on varmaan tällä tavalla, kokeillaan tätä. Ja sitten niinku, aina joku pystyi sieltä vähän niinku, heittämään, niin tuli harvoin, koska se oli tosi vaikea, mutta kyllä me, kyllä me niinku, sit pikkuhiljaa sieltä te, niitä. Tää voisi olla hyvä, jos on, niin te menitte esimerkiksi työpaikan kanssa, että mm. täällä on niin ryhmäytystehtävä tai, tai siis, niin aktiivitehtävä. Ryhmähengen siis luoja ja sellainen. Joo, siis, ja... Ja... Toki ne... siinä mennä aika pienissä porukoissa, no, Meillä meitä niin. kolme ja teitä on ollut neljä. Kuinka ne maksaa? Uh, no se vaihtelee. Tää Tallinnassa ne hinnat on 40-60-70 euroa per huone. Että se on niinku ryhmä riippuen, että et tota, se vähän vaihtelee sit myöskin, että et, et kuinka kauan siellä on ja mitä, mitä kaikkea siellä on on Tallinnassa? on parikin näitä firmoja, toisella on ainakin Moltin tuolla rannan äh, ihan sen tuota, D-terminaalin lähellä Cardiorkis vai? No, ei, siis ei, se on toinen. Ja Cardiorkis on, okay, on yksi, on. onko siellä sit Narva -maante. Pär, no jollain noista <laughs> kolmesta. <laughs> niitä ni, ni, ni, ni, ni on, ni on useampia ja ni, yeah. ne on, nehän on kasvanut Suomessakin ihan ni, tosi yeah. paljon, että et ne on entistä suositumpia. Mulle ehkä sellainen yksi kritiikin aihe, mikä mulle tuli siellä on se, että et, et, et, tavallaan siellä on se, että mä ymmärrän, että et, kun sitten tehdään niin sinne voi laittaa pimeyttä ja mm -hmm. sitten siellä on vaan taskulampun kanssa ja siellä on niitä pelottavia mm -hmm. ääniä, Mut, Mun mielestä se nyt oli vaan vähän hälöttävä. Koska mun mielestä olisi ollut ihan kiva keskittyä <tos> niinkun, to, ongelmanratkaisuun joo, ja niin sellaiseen ihan päivävalossakin, että mm -hmm, tavallaan sellaista aivojumpaa voisi harrastaa jossain huoneessa, missä olisi vaikka sateenkaaria ja joo. Niin, kaikkea muita. Niin, mä en ehkä kaivannut siinä sitä. Koska mä en niinku ehkä muutenkaan ole ihminen, joka katsoa kauhuleffoja tai muita tällaisia, niin mä en kaivannut ne, sitä. sitä, on, on, on, sitä on, on, Onko se niinku idea siinä, että sekin tuo vähän sitä Kyllä koska, joo, koska joo. meidänkin huoneessa esimerkiksi meillä oli vain yksi ihan onneton taskulamppu siellä, niin tavallaan se, neljä henkeä, niin se vaatii sen ryhmän, että hei tuotko sen tänne, katsotaan tätä ensin, ei kun katsotaan ensin tätä. Ja tavallaan sehän luo sitten taas sitä ryhmää. Kun mä kuuntelen, Minun niin olisi niinku ihan pakko mennä joku sellaisen kanssa, jonka kädestä mä voin pitää. Jota mä voisi halaa, koska jos siellä alkaisi kuulua jotain ääni tai valot vaikka yhtäkkiä samuisivat, niin mä en olisi kyllä niinku rauhallisena. Että... Ja kyllä asia sellaista testata varmasti kyllä se ei, ei ihan niinku ala-asteikäiselle ole, mutta joo. ei tuo mun mielestä ollut mitään K18-rajoja. Eikö se meidän esimerkiksi huone ollut silleen pelottavassa? Eikä se on ehkä koska kun se musiikki <laughs> <asia. laughs> Mutta siis ei se sillä <laughs> tavalla Okei, tähän on pinnää, ja ei siis sillain nä. Mut mä ehdottomasti haluaisin kyllä joskus mennä uudestaan. Ehkä mä menen pitääs tällä porukalla katsotaan sitä. Hyvä, jos jaksette kuulla mun kilvimistä. Joo. Joo. Hei, mutta otteks tänä hu se on se The Cube. Ei. Okei. Se on se. Joo, ne menee aina avaa sen se ovea, se menee seuraavaan. Eli tota siis se on tällainen elokuva että tota siinä on joku Mä en tiedä miksi ne joutuu, mutta siinä on niin ryhmä ihmisiä, ne käytyy yli tunne ennestään, että niitä on kuin neljä-viisi ihmistä ja ne on joutunut sellaiseen niin rakennukseen ja ne ei vain niin löydä enää tietänsä pois. Ja sitten ne saa siihen elokuvan aikana sitten niin kun, äh, vinkkejä, että siellä on jotain paperilappusi ja jotain just koodeja ja kaikkea tällaisia tehtäviä tulee sitten. Ja mm -hmm. tota, joo, et se on kyllä oikeastaan se on tosi kiinnostava elokuva, me katsottiin sen lukiossa tällaisella niin loovisen ajattelun tunnilla. Okei, okay, tuli elokuva vinkki. Joo, ei, kaikille. Hei, tota, rupeaa aika kohta loppuun. Mulla on tässä yksi pieni menovinkki. Haluatko soittaa ainoa jotain musiikkia väliin, kun tulee mun loppuhelpitää? Ei. Ainoa väliä. Tulee rauhoittavaa musiikkia, koska on itse sunnuntai. Ja tota, mä oon viime kuunnellut jostain just Frank Sinatraa, niin laitetaan aina klastikkapiisi kuin Strangers in the Night. Strangers in the night Exchanging glances, wandering in the night What were the chances we'd be sharing love Before the night was through? Something in your eyes was so inviting Something in your smile was so exciting Something in my heart told me I must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 seuraavasten viikon menovinkki. Mä taisin mainitakin jo viime viikolla ruokafestareista, ja nyt on ilmestynyt ruokafestareiden sivulle lisää tietoa. Eli nyt kyse on siis tämmöisistä jokavuotisista ruokafestareista, ja tänä vuonna ne vietetään ajalla 1–7. marraskuuta. Ja idea näissä on se, että näissä on nyt tänä vuonna mukana 68 ravintolaa. Taitavat kaikki ovat siis Tallinnassa. Ja tuota, osoitteesta tallinrestaurantweek.ee löytyy lista näistä ravintoloista ja kun klikkaat sen ravintolan nimeä, niin sä saat tietää sieltä, että mitä ne tarjoaa tänä ravintolaviikkona. Ja makuelämyksiä löytyy kahdessa hintakategoriassa. On, on lounas, joka ravintolasta riippuen maksaa 10-15 euroa ja sitten on illallinen, joka maksaa 15-30 euroa. Joissakin ravintoloissa ne tarjoaa ravintola-viikolla molemman ja toisissa vaan toinen. Mutta mikä niin tämän idean takana on se, että, että, että, että tutustuttaisiin ravintoloihin, ravintolat saisi lisää asiakkaita ja ne hieman alennettuun hintaan sitten tarjoaa menuita. Viime vuonna Mä itsekin kävin näissä yleensä ostat ripun etukäteen netistä sä ikään kuin ostat itsellesi ripun tähän ravintolaan. Mä kävin muutamassa ravintolassa ja mun mielestä se on ihan kiva. Mulle käydään mieltä, että oliko viime vuonna teemana, että pitää olla jotain punaista siinä ruokassa? Ei, se on eri juttu. Se, oli eri. Eli se on se, se niinku kojuttu tuolla. Niin Katuruoka. Katuruoka. Eli tämä on nyt ihan ruokafestarit, jotka tapahtuu ravintolassa ravintoloiden sisällä. Niin, eli on... tässä ei, ei, ei, ei. teemaa? ei. Se on no. 68 ravintolaa, jotka tarjoavat joko lounasta tai dinneriä ikään kuin alennettuun hintaan. Eli täällä on mukana tämmöisiä ihan niinku huippuravintoloita, jossa sä nyt voit saada sitten illallisen kahdella kylpillä, kun se voisi muuten eee. maksaa vaikka 28 euroa. Mutta tota, joo, viime vuonna annoksia myytiin 17 000, ja samanlaiset odotukset niillä on varmaan tällekin vuodelle. Mä muistan, tota, että siis on ollut jo monta vuotta, Vaan. ja tota, että et joku vuosi se niinku Olisiko ollut se mun niinku, toka vuosi silloin, eli 2013 tai 2014 täällä, niin, niin, tota, niin silloin se yhtäkkiä niinku, suosio näistä ravintoliviikoista vaan niinku, räjähti. Ja sitten ne niiden nettisivut kaatui ja niitä kaikki ravintola niinku ne, se varaussysteemi ei niinku toiminut ollenkaan ja sitten niinku, kun se toimi niin ne meni ihan alta-aikayksikö. Ne kaikki niinku, ravintolat oli ihan loppuun myynty. Mut mun mielestä niitä ravintoehto oli mukana paljon vähemmän kuin 68. Ja 68 paljon. Että tässä on varmaan hyvät ja huonot puolet. Eli sä et voi mm. vaan kävellä ex ei Hei, Hei. ravintolaviikot mennäsi ehkä... sun ihan... pitää etukäteen ostaa... Toisaalta mä ymmärrän sen ravintolan kannalta sen takia, että nyt he myy hieman pienemmällä kattella näitä mm -hmm. annoksiaan ja niiden pitää etukäteen tietää silloin sitten, ettei ne. sitä hävikkiäkään tule, ikä, koska sitten menee tappiun puolelle. Ja. Mutta mielestäni on ihan kiva. kiva miten ja... Natsku, kun sä kävit äh, viime vuonna, niin oliko se kuitenkin ihan niin toimiva systeemi tai näin? Että Oli. sait hyvin varattua ja pääsit niihin halusi halusit? Ja... olin ja se, se ja. kyllä toimi. Että, mutta se, ja. Se, sitä, se, se vaati tämmöistä niin yeah, ja yeah, yeah. Kaikki ravinto oli ainakin, mihin mä halusin mennä, niin oli tilaa. Ja, no ja niin. Tota, ja. Mutta tämä on taas näitä, 17 että annosta mun mielestä paljon, niin kuin säkin sanoit, että hmm. se on jonain vuonna ollut tosi suosittu. Ja. Mä en taas tiedä, missä ihmeen salaisilla kanavilla ne estiläiset tätä, tai tannalaiset <laughs> markkinoin, koska ei, ei, ei, ei tätä... En mä radiossa kuule, en mä missään, mutta missään. Tuota. No hyvä, että meidän radiossa kuule. Me, meillä kuuluu. Pysykää Aha, Koska mulla oli viimeinen aihe, niin, niin tässä kun me toivotamme kaikille hyvää sunnuntaita ja, ja asennoidumme ensi viikkoon, joka on muuten Halloween viikko, niin minun valitsema kappale on, on Diana Crawling I can't tell you why. Mä toivotan hyvää sunnuntaita. Kuin myös minä, ja kiitos tästä sunnuntaisessiosta. Joo. Heippa hei. Tosi mukava olla takaisin täällä taas. Moi moi. Moikka.